Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich tauchte Kiran am Horizont auf. Das Fischerdorf am Meer lag in strahlendem Sonnenschein. Kein einziges Wölkchen war am blauen Himmel zu sehen. Julian, Dick und Anne freuten sich schon sehr auf ausgelassene Ferientage mit ihrer Cousine George und Timmy, dem Hund. Noch bevor der Zug hielt, holten sie ihre Koffer aus dem Gepäcknetz und liefen zur Tür. Habt ihr alles? Ja, ja ich denke schon. Danke, Dick, fürs Tragen. Ja, klar, kein Problem. Oh, Was? seht doch mal. Was ja? ist das denn für ein Schild? Wo? Gärtner der Welt, ah. willkommen in Kirin. Ja. Vielleicht eine Idee von Onkel Quentin. Für den ist Karen doch schon lange der Nabel der Welt. Ja, das stimmt. <lacht> Na, los. Ah. Das geht's. Ja, mal. Ja, ja. okay. Hm. Da ist George. Was? Hey. hey, endlich seid ihr da. Es wurde auch Zeit. Hallo, ja. <lacht> Schön, dich wiederzusehen. <lacht> ja. Gott, es wohl kaum erwarten, uns wiederzusehen. Ja, ja, du wohl auch nicht die Menge. <lacht> Tante Fanny ist auch da. Hey, Tante Fanny. Hallo. Oh, Tante Fanny, schön dich wiederzusehen. Oh, hallo Kinder, gut, dass ihr da seid. Ich brauche dringend eure Hilfe. Also lasst uns gleich nach Hause gehen. Es gibt jede Menge zu tun. Was ist das denn für eine Begrüßung? Ich dachte, wir hätten endlich Ferien. Hast du etwa mit dem Frühjahrsputz auf uns gewartet, Tante Fanny? Mm. <lacht> ihr habt ja keine Ahnung, was euch blüht. Was? Tante Fanny, was bedeutet denn dieses Schild? Gärtner der Welt, willkommen in Kirin. Ja, Kinder, übermorgen ist es soweit. Da wird die erste Gartenausstellung von Kirin eröffnet. Gartenausstellung? Ja. Euer Onkel ist auch beteiligt. Er wird ein neues Pflanzenschutzmittel vorstellen. Ah, während du dich um die ganze Organisation kümmerst. Ja, das ja, natürlich. Schließlich sollen die internationalen Gäste ja alle ein Bett und gut zu essen haben. Ja, aber in Köln oh. gibt es doch nur ein einziges Hotel. Du meinst die Herberge für gestrandete Seeleute am Ortsausgang? <lacht> <lacht> <lacht> Unsere Gäste schlafen natürlich in der Pension von Mrs. Whitaker. Und in Twin Oaks und New Haven gibt es schließlich auch noch Pensionen. Da wären wir. Na, ja, endlich. Hier sind wir. Stellt eure Sachen erst mal in Georginas Zimmer ab. Julian und Dick, ich habe Mrs. Wittecke versprochen, dass ihr noch heute Nachmittag beim Bettenbeziehen helft. Ja, machen wir. George und Anne, euch brauche ich in der Küche. Oh, in der Küche. Oh, soll ich etwas schon wieder abwaschen? Das habe ich doch erst den ganzen Morgen getan. Hm, tja. Wir werden ein Imbissangebot für die Gartenwoche vorbereiten. Oh, das ist toll! Dann kann ich endlich mal meine ganzen Rezeptideen ausprobieren. <lacht> ich gehe lieber den Hof wegen. Na komm, Timmy. Tante Fanny, hast du gerade Woche gesagt? Heißt das, diese Blumenausstellung dauert sieben Tage? Ja, stell dir vor, mein Lieber, Karen ist eine Woche lang der Mittelpunkt der internationalen Blütenwelt. Oh je, ich sehe unsere Ferien schon in einem Blütenmeer versinken. Ach, das ist doch toll. Ja, geht so. Ich freue mich. Noch am selben Abend trafen die ersten Aussteller ein und schon zur Nacht war die Pension von Mrs. Whitaker bis auf das letzte Bett belegt. Julian und Dick hatten der alten Dame geholfen, wo sie nur konnten und fielen gleich nach dem Abendessen erschöpft ins Bett. Auch George zog sich mit Timmy früh in ihr Zimmer zurück. Nur Anne wollte sich kaum aus der Küche von Tante Fanny lösen. Auch am nächsten Morgen war sie schon längst wieder dort, als ihre Freunde sich endlich blicken ließen. Oh, oh. Morgen, oh, oh. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, ich bin gleich soweit. Was machst du denn? Was ist denn mit dir los? Guten Morgen, Kinder. Ja, habt ihr auch schon ausgeschlafen? Guten Morgen, Onkel Quentin. Morgen. Guten Morgen, Vater. Schön, dass wir dich auch mal zu Gesicht bekommen. Ja, ich konnte euch gestern nicht begrüßen. Ich hatte bis zum späten Abend in meinem Labor zu tun, um mein neues Pflanzenschutzmittel einer zusätzlichen Testreihe zu unterziehen. Das macht viel Arbeit, Kinder. Wir haben auch nicht gerade Däumchen gedreht? Ja, Gut, dass wir euch haben. Wir erwarten nämlich noch mehr Gäste. Zum Glück hat uns Pastor Fletcher das Pfarrhaus zur Verfügung gestellt. Geht bitte gleich nach dem Frühstück zu ihm, ja? Ja, okay. Sollen Sie etwa noch mehr Betten beziehen? Ja, warum denn nicht, George? Was gibt es denn heute eigentlich zum Frühstück? Oh, ja. Ich bin schon fertig. Hier. Du bist fertig? So eine Überraschung. Oh, oh wow. Pfannkuchen. Hoffentlich keine Schottischen. Nein, das hier sind Sahne-Butterpfankuchen oh. mit Honig-Gelee-Marmeladenfüllung. Habe oh, oh. mhm. ich mir hab extra für unsere internationalen Gäste ausgedacht. Ihr seid sozusagen die sehr oh, oh, Gerne. Also, danke oh. ähm, Anna. <lacht> Riecht ja gut. <lacht> ich bin gespannt, was ihr sagt. <lacht> Ja und? Mm -hmm. Schmeckt es euch? Mm -hmm. ja, ja. ja, ganz in Ordnung. Mm -hmm. Lecker. Das schmeckt euch nicht, oder? Doch, doch, doch. Hm? Wer kann das sein? Oh, hallo. Bonjour, monsieur. <lacht> <lacht> Guten Morgen, monsieur. <lacht> Ich weiß nicht, es ist so. Äh, wir sind Aussteller, aber wir haben kein Bett. Oh, weh. um die Übernachtung kümmert sich meine Frau. Ich muss jetzt los. Eine letzte Versuchsanordnung im Labor. Tschüss, Kinder. Tschüss, Onkel Quentin. Äh, ja, Und bis bald. Tschüss. tschüss, Vater. Nun kommen Sie doch erst mal rein. Ah. Madame äh, Yvette. Yvette Legrand. Oh, angenehm. Oh, hallo. Und äh, das ist mein Mann Jean-Paul. Guten Tag. Ist denn im Pfarrhaus kein Platz mehr? Nein, Madame, es gibt nur noch Einzimmer in New Haven. Aber das ist zu weit. Sie verstehen, um. meine Pflanzen, sie sind äh, précieux, sehr wertvoll. Aber. Ich muss in ihrer Nähe bleiben. Mhm. Tja, dann müssen wir wohl einspringen. Julian Dick, euch macht es doch sicher nichts aus, für ein paar Nächte im Wohnzimmer zu schlafen. Ach, Ratschen das, überhaupt nicht. Ja. ja. Wie nett von euch. <lacht> Kein Problem, Adam. Digge, lass uns zum Pfarrhaus gehen. Mhm. Pastor Fletcher freut sich bestimmt auf unsere Hilfe. Ja, hier scheinen wir offenbar zu stören. Na los. Ja. Vor dem Pfarrhaus herrschte geschäftiges Treiben. Mehrere Aussteller trugen Pflanzenkübel und Kisten mit Blumentöpfen aus ihren Autos. Nur ein junger Mann saß gelassen auf der Bank neben der Eingangstür und sah Julien und Dick entgegen. Hier den für Mr. Ja, richtig. Hierher, immer ah. hierher mit dem ja. ja, hallo, da kommen wohl unsere berühmten Brüder, Julian und Dick, die zwei von den fünf Freunden. Ja, gut, woher kennen Sie uns? Und Mr. Fletcher hat schon viel von euch erzählt. Aha, so. er scheint sehr stolz auf euch zu sein. Ja, und wer sind Sie? Kevin Blossom. Ich stelle die Blumen mit den schönsten Blüten aus. Oh, damit scheinen Sie aber nicht sehr viel Arbeit zu haben, oder? Ach, ihr meint, weil ich nicht so schufte wie alle anderen hier? <lacht> oh, ich gehe es lieber ruhig an. Der ist gut. mir sehr sympathisch. Zumindest macht er nicht so viel Stress wie die anderen. Ja. Ihr könnt mich ja mal auf der Ausstellung besuchen. Klar, wir machen wir. Gern. Bis später. Ja, ja. bis später. Während Julien und Dick halfen, das Pfarrhaus in eine perfekte Pension zu verwandeln, wurden auch im Felsenhaus neue Freundschaften geschlossen. Oh, Madame Yvette. Guten Morgen. Wollen Sie frühstück? Oh, oui, das ist magnifique. Möchten Sie Tee oder Kaffee? Äh, Tee, merci. Sie können auch einen Pfannkuchen haben. Oh, oui. Ja, gern. Bitte schön, hier. Merci. Warum lachen Sie denn? Oh, Excuse-moi, du du hast den Pfannkuchen gemacht, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Alors, als ich so alt war wie ihr, habe ich auch gedacht, wenn man viel von allem nimmt, was gut schmeckt, dann schmeckt das Ergebnis auch gut. Ja, das Das dachte ich auch, aber offenbar stimmt das nicht, denn es hat überhaupt niemand aufgegessen. Der Trick ist, du musst dich für das Beste entscheiden. Mhm. Ja, wenn wir in Frankreich Pfannkuchen machen, dann mit viel Ei und äh, sehr wenig Mehl. Unsere Crepes sind ganz dünn und äh, Zucker kommt gar nicht hinein. Ah. Für das Süße ist die Füllung da. Am besten eine selbstgemachte Marmelade mit viel Fruchtgeschmack. Da hätte meine Mutter so einiges in der Vorratskammer. Aha. D'accord. Dann zeige ich euch mal, wie man ein köstliches Crepe zubereitet. super. <lacht> so. Dann. Fasziniert sahen die Mädchen zu, wie Yvette mit wenigen Handgriffen Eier aufschlug, sie mit Mehl verrührte und wenige Sekunden später einen goldgelben Pfannkuchen aus der Pfanne zauberte. Et voilà! Mmh. Oh, Dankeschön! Ach, der riecht gut! Mmh. Mmh. Wie lecker! Mmh. Ja. Und aber ist es so einfach zu machen. Mmh. Das werden wir auf der Ausstellung anbieten. Pfannkuchen auf Französisch. Das ist doch toll. <lacht> zum Glück fängt die Ausstellung erst morgen an. Dann können wir jetzt noch ein bisschen raus, oder nicht? Na komm, Timmy, wir fahren zur Felseninsel. Wisst ah, hier, ich muss auch schnell weg. Also, bis später. Au oh Aber George, wollen wir nicht lieber zum Pharos und Julien und Dick helfen? Äh... Ich stehe schon seit gestern in der Küche, nur wegen dieser blöden Blumenausstellung. Ich habe Ferien. Aber allein ist es doch ganz langweilig auf der Felseninsel. Du kannst doch mitkommen. Ist sowieso besser, so zwei zu rudern. Na gut. Wir müssen hier ja nicht so lange bleiben. Okay. Er rennt ja, als ob er die Insel in Rekordzeit überqueren will. Timmy! Bleib stehen! Wo kommt der plötzlich her? George, das sind zwei Männer, die ich hier noch nie gesehen habe. Verdammt! Verschwinde, blöder Köter! Wem gehört der denn? Mir, wenn Sie es genau wissen wollen. Und mir gehört auch diese Insel. Mein Hund verteidigt nur sein Revier. Nichts weiter. Mhm. Wir könnten Sie also bitten, von hier zu verschwinden. <lacht> die sind witzig. Kleine Mädchen, die eine ganze Insel besitzen wollen. Jetzt ruf endlich deine Töle zurück. Ihr könnt doch sicher auch woanders spielen. Wir haben hier das Wichtiges zu besprechen. Was fällt Ihnen ein? Sie beten sich doch wohl nicht ein. Sie könnten mich auf meiner eigenen Insel hier herumkommandieren. George, lass uns, lass uns gehen. Die werden sich ja bald von selbst verschwinden. Wenn ich sie hier noch einmal sehe, dann, dann passiert was. <lacht> ja, was denn? Wollen wir sie die mal aus der Nähe betrachten? George, ich will zu so meinen Brüdern. komm, wir gehen. Lauf doch! <lacht> Die beiden Mädchen trafen die Jungen im Felsenhaus wieder. Denn kaum hatten die ihre Aufgaben im Pfarrhaus erledigt, waren sie von Tante Fanny zurückgerufen worden, weil im Felsenhaus schon die nächste Arbeit wartete. Hier, Julien. Ja, Hast ja, du sie? Ja. ja. Sieht oh. schwer. Hey, Julian, Dick. hey, George, kannst du uns helfen? Das sind die Pflanzenkisten von Jean-Paul. Wir sollen sie zum Ausstellungsgelände tragen. Aber ich muss euch erstmal mal was erzählen. Ja? Ihr glaubt nicht, was uns gerade auf der Felseninsel passiert ist. Was da waren zwei fremde Männer. Aha. Was? Sie, sie haben es gewagt, ein heiliges Eiland zu betreten. Oh, huh? Was für ein Verbrechen! <lacht> Dick, glaub bloß nicht, dass ich dir helfen werde, diese Kisten zu schleppen. Ach, du kannst mit mir zum Krämer kommen. Wir müssen noch Eier und Mehl kaufen. Für mich allein wird das sowieso zu schwer. Aha. Alles klar. Komm, Jenny. Ja. ja, also ich glaube, das war keine gute Idee von dir, sich über George's Felseninsel lustig zu machen. Äh, meinst du? Naja, wahrscheinlich tut mir leid. Hallo Julian und Dick, seid ihr? Soweit. Ja, alles klar. Mhm. Ja, dann können wir losgehen. Ich ja. nehme gleich zwei Kisten auf einmal. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Hey, bitte nur eine. Äh. Die Blätter dürfen nicht knicken. Die Pflanzen sind sehr, sehr wertvoll. Es ist eine ganz neue Sucht. Okay. Aber dann müssen wir doch so oft hin und her laufen. Ja, komm, das schaffen wir schon. Äh? Hast du mir die Tür auf? Äh, klar, klar. Geht das? Los, los, die Pechschindl. Ja, halt äh, euch. Kommst du vorbei? Ja. Ja, okay. Äh, warte, halt, halt noch mal auf. Ja. Danke. Geht's? Ja, ja. Was ja. oh, oh soll denn an diesen Pflanzen so wertvoll sein? Das ist doch nur Grünzeug, oder? Naja, sie sehen schon ein bisschen merkwürdig aus. Diese fünf langen Blätter mit den gezackten Rändern. Hey, Dick, Julia, immer schön ja. gerade, halten. Ja. Nicht so da schütteln, ja? Ja, ja, ja, okay. Ja, okay. Handelt dieses Gestrüpp, als ob es rohe Eier wären. Es. Ähm, äh, sagen Sie, äh, wie heißen Ihre Pflanzen eigentlich? Äh, Cannabis. Aber wie gesagt, eine ganz neue Sucht. Ach so. Das ist bestimmt lateinisch, oder? Ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Ich habe da so eine Ahnung. <lacht> Kaum hatten Julien und Dick die Pflanzen am Stand von Jean-Paul abgeliefert, rannten sie zurück zum Felsenhaus. Denn Julien musste dringend etwas nachschauen. George, Anne, wo seid ihr? In der Küche! Hey, was macht ihr denn da? Wir rühren Krebsteig an. Ihr rührt einen Krebsteich an? Was? Krebstick. Das ist das französische Wort für Eierkuchen. Okay. Krebs. Äh, sag mal, okay. äh, George, weißt du, ob Onkel Quentin irgendwo ein Pflanzenlexikon hat? Ich glaube, da solltest du lieber hier nachsehen, zwischen den Kochbüchern meiner Mutter. Aha. Ähm, ja, hier, da ist es schon. Sag Ach, mal, wozu gut. brauchst du das? Ich will nur was nachschauen. Was suchst du denn? Ja, also, Mist, ich glaube, es steht hier nicht drin. Ich so Cannabis. Es, es, es müsste gleich nach Kamille kommen. Vielleicht ist es dasselbe wie mit äh, Krebs und Krebsen. Wie du? Was hat denn jetzt die Pflanze mit euren Pfannkuchen zu tun? Na, vielleicht fängt Cannabis ja auch mit sehr an wie Krebs. Ach so, so klar. Gute ja. Idee. Äh, schau mal nach, Julien. Ja. Ah, siehst du? Er hat recht. Bloß, dass Cannabis lange nicht so harmlos ist wie Pfannkuchen. Wovon redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Die Pflanzen von Jean-Paul sind giftig. Was? Hier steht, wenn man die geriebenen Blütenblätter einnimmt, dann verändern sie das Bewusstsein. Cannabis gehört zu den Halluzinogenen. Ah, das heißt, man sieht plötzlich Dinge, die eigentlich gar nicht da sind? Ja, ich... Ich glaube, so ist das gemeint. Also wenn das so ist, dann ist Cannabis eindeutig giftig. Aha. Aber warum bringt jemand giftige Pflanzen auf eine Ausstellung? Ja. Hört zu, was hier steht. Okay. Der Anbau und Verkauf von Cannabis ist weltweit verboten. Mhm. Trotzdem ist der illegale internationale Handel weit verbreitet. Aha. Der Cannabismarkt gehört zu den größten Schwarzmärkten der Welt. Ja, und was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass dieser Jean-Paul die Gartenausstellung von Kirin benutzt, um verbotene Geschäfte zu machen. Ach, sieht so aus. Also das meint er mit sehr, sehr wertvoll. Oh, ja. Ja, bestimmt. ja, aber wir müssen der Polizei Bescheid sagen. Ja, dafür ist es vielleicht noch zu früh. Wir sollten erstmal mit jemandem reden, der mehr als wir über die Pflanzen weiß. Ja, und wen willst du da fragen? Hm. Äh, wie wär's mit Mr. Blossom? Wer ist das denn? Kevin Blossom, ein anderer Aussteller. Er wird dir gefallen. Wieso? Äh, weil er die Blumen mit den schönsten Blüten ausstellt. Oh. Ja. Mhm. Ja, jedenfalls ist er total nett. Ja, das ist er. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Auf dem Ausstellungsgelände herrschte ein reges Treiben. Gärtner aus ganz Europa bauten ihre Stände auf. Die Ausstellung war in Nutzpflanzen und Zierpflanzen unterteilt. Bei den Nutzpflanzen konnte man griechische Olivenbäume, italienische Basilikumsträucher und blauen Lavendel aus Frankreich bewundern. Auch Jean-Paul stellte hier seine verdächtigen Pflanzen auf. Orchideen für Mr. King? Und dort zu den Zierpflanzen. Ja, hier ist die Nutzpflanzenabteilung. Oh, ist die Nutzpflanzenabteilung. Mhm. Kevin Blossom finden wir sicher bei den Zierpflanzen. Dort lang. Ach, oh, das ist ja traumhaft hier. Tulpen aus Holland, roto aus Griechenland. Hey, da ist Kevin. Hey, stimmt. Den, den kennen wir doch. Ah, oh, Julian und Dick mit zwei reizenden jungen Damen. <lacht> Hallo. Das sind bestimmt George und Anne, nicht wahr? Ja, ja. sehr richtig. Und das ist wohl Timmy. Oh, was für ein süßer Hund. Jetzt tun Sie doch nicht so, als hätten wir uns oh? noch nie gesehen. Heute Morgen fanden Sie Timmy nämlich noch gar nicht so süß. Äh, äh was, was? Ihr kennt euch? Allerdings. Das ist einer von Hä? den beiden Männern, die heute Morgen auf der Felseninsel waren. Wenn ihr gekommen seid, um Märchen zu erzählen, könnt ihr gleich wieder verschwinden. Ach, das wollten wir äh. sowieso gerade tun. Jetzt beruhig dich doch, George. Äh, du verwechselst Kevin Blossom bestimmt mit jemand anderem. Also äh. bleib hier, ja? Oh, na gut. Also, wir brauchen Ihren Rat, Kevin. Schieß los. Im Felsenhaus ist ein Gärtner. Der hat so komische Pflanzen, mhm. mit Blättern wie lange Finger und Zacken an den Rändern. Mhm. Im Pflanzenlexikon steht giftig, also giftig. die Blüten zumindest. Hm. Nachdem Kevin sich alles angehört hatte, gab es für ihn keinen Zweifel. Also, die Pflanzen von eurem Jean-Paul, die sind eindeutig verboten. Ja, na ja. fein, dann lass uns jetzt zur Polizei gehen. Ja, das halte ich nicht für besonders schlau. Ach, wieso denn nicht? Solange dieser Jean-Paul nur ein paar Pflanzen auf der Ausstellung zeigt, ist das noch nicht strafbar. Okay. Ihr müsst einen begründeten Verdacht haben, dass er, dass er damit auch illegal handelt. Aha. Mhm. Mhm. Okay, Sie meinen also, wir sollten ihn unauffällig im Auge behalten? <lacht> unauffällig? Jean-Paul ist die reinste Mimose. Der merkt doch sofort, dass wir ständig um ihn herumschleichen. Ja, gut. Oh, stimmt. Wir brauchen einen Grund, warum wir ständig in seiner mhm. Nähe sind. Oh, da hätte ich eine Idee. Ja? Ihr helft mir beim Verkauf der Crepe. Yvette ist die Einzige, die das Rezept kennt. Mhm. Es ist also nur logisch, dass wir die Kochstation in ihrer Nähe, also in der Nähe von jean paul Stand, aufstellen. Ah, ah, ah, ohne mich. Ich mache keine Eierkuchen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ach, Ach, Aber Ernst' Idee ist genial. So fällt es überhaupt nicht auf, dass wir Jean-Paul beobachten. Hm. Da hast du natürlich recht. James, die Eukalyptusbande müssen dort nach hinten. Am Abend vor der Eröffnung trugen die Freunde eine elektrische Kochplatte, Pfannen, Teller und Besteck aus Tante fannys Küche in die Ausstellung und bauten alles in der Nähe des Standes von Jean-Paul auf. Als der mit seiner Frau Yvette das Ausstellungsgelände verließ, gingen auch die fünf Freunde nach Hause. Im Wohnzimmer konnten sie hören, wie Jean-Paul im Flur telefonierte. Uh, Cannabis. Ich? Ich auch die Aber mein Cannabis eine sehr gute Qualität. Ich verstehe gar nicht. nicht so normal, oder? Hast du nicht Französisch ja. in der Schule älter? Ja, aber erst seit einem Jahr Jean okay, und Jean-Paul spricht viel brulele. zu schnell. Ja, er hat schon wieder Cannabis gesagt. es geht doch um nichts anderes bei ihm. Was hm? wir machen, macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem ist es viel zu auffällig, wenn wir den ganzen Abend so viel stumm wie die Fische hier rumhocken. Ich gehe noch mal ein bisschen raus mit Timmy. Okay. Mit. Ja, dann bis später. Tschüss, Jungs. Ja, bis. du. später. Na, kommt hin. Die Straßen von Kiran waren menschenleer. Das ganze Dorf schien sich vom Wirbel um die Gartenausstellung auszuruhen. Ach, was für eine herrliche Nacht! Und der Himmel, der ist voller Sterne! Guck mal, wer da aus dem Fahrrad kommt. Still, Timmy. Das ist doch dieser Kevin Blossom. Ja. Wo will er denn um diese Uhrzeit noch hin? Das möchte ich auch gerne wissen. Los, wir gehen nach. Psst, Timmy. Du musst jetzt ganz leise sein. Du darfst uns nicht verraten. Kevin Blossom ging mit schnellen Schritten durch das nächtliche Kirin, passierte die letzten Häuser und lief weiter bis zum Strand. George und Anne konnten ihn verfolgen, ohne dass er sie bemerkte. Was fehlt dir denn mitten in der Nacht am Strand? Da liegt ein Motorboot. Ein Mann steigt aus. Los, wir verstecken uns hinter der Düne. Los, komm Anne. Alles klar. Timmy, fang bloß nicht an zu bellen. Der Mann trägt etwas, eine Kiste. Hi Kevin! Guter Treffpunkt, so ein Strand. Glaubt nicht, dass mir jemand bis hierhin gefolgt ist. Hier ist keine Menschenseele. Die Leute sind ja viel zu sehr mit dieser komischen Ausstellung beschäftigt. Die denken an nichts anderes als an Pflanzen und an Blüten. <lacht> Was ist denn daran so lustig? Psst. Was war das? Hab eine Stimme gehört. Oh Gott. Wenn die uns entdecken. Ach was, ist doch viel zu dunkel. Das war sicher nur eine Lachmöwe. Hm, na gut. Werd mal wieder zurückfahren. Also macht deine Sache gut. Danke und gute Heimreise. Was ist denn in dieser Kiste drin? Weiß ich auch nicht. Wir bleiben mit ihm dran. Los! Die Mädchen verfolgten Kevin bis zum Fahrhaus, in welchem er mit seiner Kiste verschwand. Kurze Zeit später ging das Licht auf dem Dachboden an. Jetzt war es unmöglich, an die Kiste heranzukommen, ohne dass Kevin es bemerkte. Da sie nichts mehr ausrichten konnten, gingen die Mädchen zum Felsenhaus zurück. Julian, »Dick!« »Die sind wahrscheinlich oben.« »Alles klar.« Wir haben gerade euren Freund Kevin gesehen. Und diesmal war er was? am Strand. Erzählt uns das bitte später. Wir müssen uns beeilen. Ja, Aber was macht ihr in dem Zimmer unserer Gäste? Sie haben gesagt, sie wollen noch einen Abendspaziergang machen und das Zimmer haben sie offen gelassen. Wie und da habt ihr euch hereingeschlichen, um in ihren Sachen herumzuspionieren? Na ja, es ist doch. Äh Seht mal hier. Was Hast denn? du was? Ja, eine Liste mit Lieferadressen. Aha. Eine davon ist direkt in Kirin. Nur ein paar hundert Meter von hier entfernt. Ja. Da müssen wir sofort hingehen. Nee, nee, nee. Ohne mich. Ich bin heute genug gelaufen. Und außerdem ist es besser, wenn zwei Leute hier bleiben, falls ihr sie verpasst und sie zurückkommen. Ja, okay. Dann also bis gleich. Komm, Anne. Wir gehen ins Wohnzimmer. Mhm. Na nun, sind die Jungs schon wieder zurück? Nein, das sind Jean-Paul und Yvette. Oh, bonsoir Kinder. <lacht> so spät noch auf? Ja, aber wir gehen gleich schlafen. Ah. <lacht> na dann gute Nacht. Ja, gute Nacht. Bonsoir. Dann sind Julien und Dick wohl in die falsche Richtung gelaufen. Ja, wenn sie zurück sind, müssen wir ihnen von Kevin Blossom erzählen. Nee, nee, das tun wir nicht. Ja, und warum nicht? Ja, weil ich nicht will, dass Dick sich schon wieder über mich lustig macht. Am Morgen wurde die Ausstellung erstmals für das Publikum geöffnet. Zuvor trugen Tante Fanny und die Kinder Eier, Mehl, Butter, Salz und natürlich Fannys Preiselbeermarmelade zur Kochstation in die Nutzpflanzenabteilung. Außer den fünf Freunden hatten sich auch noch andere Einwohner von Kieran um das leibliche Wohl von Ausstellern und Gästen gesorgt. So, da wären wir. Jetzt müsst ihr nur noch den Kuchen holen, den einige Mitglieder unserer Gemeinde gebacken haben. Er steht im Pfarrhaus. Oh, Tante Fanny, das auch noch. Ich mache das. Ich gehe zum Fahrhaus. Ja, und ich komme mit. Wieso du? Du musst doch hier bleiben und Pfannkuchen backen. Wir haben da gestern im Fahrhaus etwas entdeckt. Ach ja? Ja, das wollten wir euch eigentlich gestern erzählen. Aber ihr hattet ja keine Zeit und jetzt müssen wir uns beeilen. Äh, äh, und wir sind auch wirklich sofort wieder da. Und Yvette kommt bestimmt gleich und die kann euch zeigen, wie das mit den Krebs geht. Okay. Guten Morgen, Kinder. Hallo. Hm, fleißig wie immer, wie ich sehe. Was Aha, gibt es denn Schönes bei euch? Es gibt französische Eierkuchen mit Tante Fennigs Preisewehrmarmelade. Mm, das klingt verdammt lecker. Oh, das sind sie auch. Dann würde ich gern okay. sofort einen nehmen. Also, wir gehen dann mal. Ja, wir beeilen uns. Bis gleich. Äh, was? Das finde ich echt nicht in Ordnung von euch. Ja, ja. So sind die Mädchen. Machen mhm. immer, was ihnen gerade in den Kopf kommt. Mhm. Was bekommt ihr? Äh, 50 Pets. Ich habe leider nur eine 5-Pfund-Note. Das ist schon in Ordnung, Mr. Blasse. Wir haben noch genug Wechselgeld in der Kasse, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Es wird aber ein bisschen dauern. Ich habe so einen französischen Krebs habe ich noch nie gemacht. Stimmt. Krepp, Dick. Krepp. ja. Lass dir so. ruhig sein. Okay, ich, ich versuch's, ja? Also, ähm. Solange Kevin auf der Ausstellung war und Pfannkuchen aß, konnten George und Anne sich einmal genauer in seinem Zimmer umschauen. Der Kuchentransport war da natürlich eine prima Gelegenheit. Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen, Pastor Fletcher. Guten Morgen. Wir sollen den Kuchen abholen. Äh, ihr kommt früh. Mrs. Potterblum ist noch dabei, die Kuchen einzupacken. Wir warten gerne ein bisschen. Gut, dann gehe ich schon mal zur Kirche, den Gottesdienst vorbereiten. Diese Tür muss es sein. Ja, aber sie ist bestimmt verschlossen. Ja. ja dann schauen wir unter der Fußmatte nach. Tatsächlich! Hier liegt dein Schlüssel. Jetzt Zeit haben wir nicht. George, da steht die Kiste. Sie ist aus Metall. Stimmt. Und sie hat ein richtiges Sicherheitsschloss. Vielleicht hat Kevin den Schlüssel irgendwo hier versteckt. Ich schaue mal unter die Blumentöpfe auf der Fensterbank. Und ich suche in seinen Sachen nach. Nee. Aber Vorsicht, George. Nachher muss alles genauso aussehen wie vorher. Ja, ja. Georgina, wo bist du denn hingelaufen mit deiner Freundin? Der Kuchen ist jetzt eingepackt. Wir müssen nach unten. Mist, na los, gehen wir. Vollbeladen mit leckeren Teekuchen kehrten George und Anne zur Ausstellung zurück. Inzwischen hatten sich hunderte von Gartenfreunden vor den verschiedenen Ständen eingefunden. Aber nicht nur die vielen farbenprächtigen Blumen und interessanten Grünpflanzen zogen die Besucher an, auch der Stand mit den französischen Crêpes erfuhr bereits großen Zuspruch. Ich hätte gern zwei Eierkuchen. Sehr gerne. Zwei Crêpes für den Herrn. Äh, macht einen Pfund, bitte. Äh, haben Sie es nicht kleiner? Oh. Tut mir leid. Zwei Krebs für Sie? Bitteschön. Oh. Oh. Anne, okay. George, da seid ihr ja endlich. Äh, Anne, kannst du bitte weitermachen? Wir müssen dringend das erste Geschirr ja, aber ja, und oh. Ich kann mich auch nicht gleichzeitig um das Abkassieren und um die Marmelade kümmern. Die Leute zahlen alle mit großen Scheinen. Ich muss neues Wechselgeld besorgen. <lacht> Stellt euch vor, Kevin war schon dreimal hier. Dreimal? Ja. Aha. Er scheint die ganze Zierpflanzenabteilung mit unseren Crepe zu versorgen. Ja, und jedes Mal hat er wieder mit einem großen Schein bezahlt. Ja, ist ja schon gut. Aber jetzt backe ich die Crepe und ihr kümmert euch um das Ganze drumherum. Super. Ähm, wo ist eigentlich Yvette? Die wollte euch doch helfen. Ja, die war uns eine schöne Hilfe. Wieso? Kaum ging es hier so richtig los, kam Jean-Paul und wollte, dass sie sofort an seinen Stand kommt. Mhm. Dort wimmelt es vor Besuchern. Wahrscheinlich hat sich sein ganz besonderes Angebot in bestimmten Kreisen schon herumgesprochen. Der hat ja wirklich auf auffallend viele Besucher. Ja. Und schau doch mal, fast jeder kauft so ein kleines Plastiktütchen. Ja. Das da sind bestimmt diese giftigen Blütenblätter drin. Mhm. Oder die Pflanzensamm, ja. damit noch mehr Leute diese verbotene Cannabispflanze anbauen können. Entschuldigt aber, mit diesen Krebs ist was nicht in Ordnung. Könntet ihr mal kosten? Ja, natürlich, geben sie her. Was ist das denn? Ach, Das schmeckt ja total nach salz. Dick, was hast du da angestellt? Keine Ahnung. Yvette hat uns erklärt, dass sie Krepp mit Salz machen Ja, mit einer Prise Salz. Aber hier ist ja mindestens ein ganzer Teelöffel drin. Ach, es tut mir schrecklich leid, Sir. Sie bekommen natürlich sofort zwei neue Kreppen. <lacht> Wie kann man denn einen Täler für Salz in einen Eierkuchen streuen? Das reicht's mir, George. Ja. Es ja, war Ernst ja Idee, diese französischen Krebs ja, zu backen. Jetzt ah, bin ich bin ah, jetzt schuld, oder? Ich verstehe überhaupt nicht, wieso wir plötzlich eure Kochkünste beherrschen sollen, während ihr gemütlich in Karen herumspaziert. Ja, Vielleicht weil die fünf Freunde immer zusammenhalten? Ach, ja, Außerdem genau, sind wir nicht herumspaziert. Wir haben tonnenweise Kuchen geschlägt. Ja, das hat aber ganz schön lange gedauert. Und, Kuchen. wenn ihr zum Haus gegangen wärt, hättet ihr ja euren Beobachtungsposten verlassen müssen. Unser Beobachtungsposten? Ja. Denke, wir sind gemeinsam an dieser Sache dran. Ohne euch haben wir überhaupt keine Zeit, uns aufs Beobachten zu konzentrieren. Ja, ja. Na, Retter, was ist denn hier los? Oh, Quentin, okay. du bist hier? Ihr streitet euch ja laut genug. Ich habe euch bis zu meinem Stand für das neue Pflanzenschutzmittel gehört. Ihr verschreckt mir ja die Kunden. Von welchem Beobachtungsposten schwatzt ihr da schon wieder? Ich bitte euch, das sofort zu unterlassen. Aber Onkel Quentin, das ist eine ernste Sache. Auf dieser Ausstellung werden verbotene Geschäfte gemacht. Ja, hier werden gefährliche Giftpflanzen verkauft. Ja. Jetzt erzählt bloß nicht, dass ihr einen unserer Gäste unterverbracht habt. Ja, und ab Vater, dieser Jean-Paul-Legrand da drüben mit seinem Cannabis. Was ist? Habe ich etwas falsch gemacht? Was ist das für eine Frage? Sie wissen genau, dass Ihre sehr, sehr wertvollen Pflanzen verboten sind. Das sind diese gefährlichen Hallozo... Ähm, Hallozinzo. Das ist es, Georgina. Du weißt nicht mal, wovon du sprichst. Und damit wirst du den Ruf ehrbarer Gärtner schädigen. Es ist doch die Höhe. Ihr geht sofort zu Jean-Paul und entschuldigt euch. Nein, tun wir nicht, solange er diese Giftpflanzen an seinem Stand hat. Äh, hey, kommt ruhig zu mir. Ich kann euch alles erklären. Ja, kommt schon. Dann kommt er. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Ja, okay. Also schaut euch das an. Diese Pflanze, mhm. ähm, die ihr auf dem Tisch steht, heißt auf Lateinisch Cannabis. Und mhm. mhm. Das ist richtig. Und äh, wenn man das übersetzt, dann ist der Name ganz, wie sagt man, äh, armlos. Ja, harmlos. Harmlos, mhm. okay. Mhm. Was hier steht, ist Anf. Hanf, Hanf. Hanf. Okay, also ähm, das ist doch sowas wie Lein oder, oder Baumwolle. Ja, richtig? exakt. Ja, ja. Oui, in etwa. Also, ähm, pass auf, er wird als Textilfaser genutzt. Ähm, dabei hat der Hanf ganz besonders stabile Faser. Ähm, das ist vor allem praktisch, äh, wenn etwas sehr gut äh, altern muss. Aus, aus diesem Industriehanf äh, kann man sehr starke Seile machen. Hier, hier ist eine einzelne Faser. Okay. Sieh mal dran. Ja. Ah. <lacht> oh lala. Das ist ja nicht kaputt zu kriegen. Damit könnte man ja eine Schaukel bauen. Oder eine Strickleiter. Ah, wie, ja, ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, deshalb sind Ihre Pflanzen also so sehr, sehr wertvoll. Oh, sehr, sehr wertvoll. Yeah. <lacht> <lacht> Aber warum steht im Lexikon, dass man aus Cannabis, also aus Hanf, ein Gift herstellen kann? Ah, äh, weil es zwei Sorten Hanf gibt. Oh, zwei Sorten? Wie? Den verbotenen? Und den Industriehanf. Aha, Aha, das, das, das hier okay. ist Industriehanf. Aus den Blüten äh, <lacht> kann man gar nichts machen. So, okay. ja, und äh, wie erkennt man den Unterschied zwischen dem Industriehanf und dem giftigen Hanf? Ja, ah, das ist nicht so einfach. Mhm. Ähm, deshalb brauche ich für den Anbau von Industriehanf ähm, auch einen offiziellen genommen. ja? Ja? Ja, ja, hier, ich zeig's dir ja. euch gerne. Ja. Aha. Cool. Wow. Ja. ja... So, also, äh, mhm. wissen Sie, ich... Ich glaube, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Ja, das <lacht> sieht so aus. Äh, Nein, no, no, no. ihr seid nicht die Ersten, die bei Cannabis äh, sofort an das berühmte Adenosinogen denken, ne? Nicht. Das passiert auch vielen Erwachsenen. Ach, dann ist ja gut. Möchten Sie vielleicht ein Kripp mit extra viel Marmelade, Jean-Paul? Mm. Natürlich auf Kosten des Hauses. Oh wie, ja? Das sieht aber lecker mm. aus, ja bei länger aus. <lacht> mmm, mm. très bien. Mm. Du machst den Krebs schon genauso gut wie mein Frau Yvette. <lacht> ja, Timmy, und du bekommst auch ein Stück. Aber nicht von mir. <lacht> Nein, Timmy, assis-toi. Sitz. Die Crêpes der fünf Freunde waren bald auf der ganzen Ausstellung berühmt. Am Ende des Ausstellungstages war nicht ein einziges Ei mehr übrig. Tante Fanny entschied, dass die Freunde nun genug für die Ausstellung gearbeitet hatten und ab jetzt ihre Ferien genießen sollten. Den Erlös aus dem crêpes durften sie behalten. So zogen die fünf am nächsten Morgen gut gelaunt zum Krämer Mr. Kinsey, wo sie sich mit leckerem Proviant für einen glücklichen Tag auf der Felseninsel eindecken wollten. So, viermal Sandwich, vier Bananen, vier Äpfel, vier Flaschen Wasser, vier Stück Apfelkuchen, eine große eine Schokolade und eine Tüte Hundetrockenfutter. Ja. Das macht dann 21 Pfund und 16 Cent. Hier, bitteschön. Das sind ja, das sind ja lauter fabrikneue Pfundnoten. Moment, Moment. Die will ich doch lieber noch mal durch mein Geldscheinprüfgerät ziehen. Das dauert hoffentlich nicht so lange. Hm, ganz und gar nicht. Ha, ich hab euch nämlich schon ertappt. Dieser Schein ist eindeutig gefälscht. Wollen wir doch den nächsten probieren. Auch der ist falsch. Der auch, der auch. Kinder, ihr habt mir lauter Blüten gegeben. Lauter was? Bitte? Hm? Jetzt tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, wovon ich spreche. Blüten! So nennt man selbstgemachtes Geld. Falschgeld also. Glauben Sie etwa, wir hätten Falschgeld gemacht? Ich glaube nichts. Ich sehe. Und ihr habt ganz offensichtlich versucht, dieses gefälschte Geld in Umlauf zu bringen. Oder warum gebt ihr mir gleich vier solcher Scheine? Aber wir sind unschuldig. Wir haben doch nur Pfannkuchen verkauft. Ja, auf der Gartenausstellung. Ja, genau. Und dabei haben wir dieses Geld bekommen. Wie auch immer. Falls ihr noch mehr davon habt, werft es lieber ganz schnell in die Mülltonne. Ihr könnt froh sein, dass ich die Polizei nicht rufe. Beim nächsten Mal lasse ich euch nicht einfach so laufen. Und unser Einkauf? Tja, der muss hier bleiben. Ihr könnt ihn ja nicht bezahlen. Aber das kann doch nicht wahr sein. Das, das sah doch aus wie Geld, oder? Ja. Das ist eine Gemeinheit. Ja, also hier gehe ich nie wieder hin. Ich kann es nicht glauben, wir schuften den ganzen Tag und dann stellt sich heraus, dass das, dass das Geld, das wir dafür bekommen haben, keinen einzigen Cent wert ist. Ja, aber ich finde es viel schlimmer, dass Mr. Kinsey uns jetzt für Verbrecher hält. Warum ja. muss er auch so eine komische Geldprüfmaschine haben? Na ja, das ist schon ganz gut so. Damit verhindert er schließlich, dass immer mehr von diesen wertlosen Geldscheinen in Umlauf kommen. Ja. Jemand hat unsere Pfannkuchen benutzt, um sein Falschgeld loszuwerden. Ich könnte platzen, Verwut. Ja, und ich würde vor allem gerne wissen, wer das war. Nur so können wir unsere Unschuld beweisen. Aber das ist doch völlig klar, wer das war. Ja, mir nicht. Ja, bei uns. Hast du nicht gestern selbst gesagt, Kevin hat so viele Krapp gekauft, als wollte er die ganze Zierpflanzenabteilung damit verpflegen? Und du hast auch gesagt, dass er jedes Mal mit einem großen Schein gezahlt hat? Und mit dem Wechselgeld habt ihr ihm dann nach und nach unser ganzes echtes Geld gegeben. Ich wette, der Name Kevin Blossom ist genauso falsch wie seine Fundnoten. Na, jetzt mal nicht so schnell. Kevin Blossom war nicht der Einzige, der gestern mit großen Fundnoten gezahlt hat. Das stimmt. Und er ist auch nicht der Einzige, der mehr als einmal gekommen ist, um einen leckeren Crepe von Anne zu kaufen. Ach, danke für das Kompliment. Aber mein Verdacht bleibt trotzdem. Kevin ist nämlich der Einzige, der sich nachts am Strand mit weitgereisten Motorbootfahrern trifft. Was? Wovon redest du? Weitgereiste Motorbootfahrer? Ja. Wir können euch da etwas sehr Interessantes über euren Freund Kevin erzählen. Aha. Aber Dick muss versprechen, dass er sich nicht wieder bei mich lustig macht. Äh, natürlich, George. Großes Ehrenwort. Also, gestern Abend... Nach Georges Erzählung hielten nun auch Julian und Dick den netten Kevin für verdächtig. Zumindest war sicher, dass das Falschgeld auf der Gartenausstellung verteilt worden war. Und von irgendjemandem musste es ja kommen. So verwarfen die Freunde wieder einmal ihren Plan, einen Ferientag auf der Felseninsel zu verbringen und kehrten zum Ausstellungsgelände zurück. Julien und Dick blieben in der Nutzpflanzenabteilung bei den Ständen von Quentin und Jean-Paul. Und wenn ein Kunde ein Pflanzenschutzmittel oder ein Tütchen Cannabis mit einer großen Pfundnote bezahlte, passten sie besonders gut auf. Anne und George dagegen verbargen sich in der Zierpflanzenabteilung hinter einem großen Rhododendronstrauch, um Kevin zu beobachten. Kommen Sie ruhig näher, kommen Sie, kommen Sie. Sie können ja auch gern Blumen kaufen. George, hast du dir mal Kevins Blumenauswahl genauer angesehen? Hier, meine Dame, zwei zum ich mache mir von nicht einem. so viel aus Blumen. Warum? Naja, er hat doch behauptet, er würde die Blumen mit den schönsten oh, Blüten ausstellen. Hm. Aber sieh dir seinen mal im Vergleich zu den anderen Ausstellern an. Naja, er ist schön bunt. Ja, aber du musst auf die Sorten achten. Mhm. Rosen, Nelken, Astern, Gerbera. Aha. Das sind lauter Blumen, die man in ganz normalen Blumengeschäften kaufen ja, stimmt. kann. stimmt. Alle anderen Aussteller haben Blumen, die ich noch nie gesehen habe. Du meinst, er züchtet gar nicht selbst? Es könnte doch sein, dass er die Blumen, die er ausstellt, einfach jeden Morgen in einer ganz normalen Blumenhandlung kauft. Klar. Und dabei bringt er auch gleich seine Blüten in Umlauf. Hey, Julian, Dick! Hey. Na, wie sieht's aus? Habt ihr schon was Verdächtiges entdeckt? Ja, außer dass auffällig viele druckfrische Banknoten im Umlauf sind, habe ich leider nichts bemerkt. Und ist euch noch was Neues aufgefallen? Ja und ob. Mr. Blossom kauft seine Ausstellungsware wahrscheinlich im Blumenladen. Was? Das gibt's ja nicht. Ich finde, wir sollten ihn weiter im Auge behalten. Und was machen wir, wenn die Ausstellung schließt? Wir gehen ihm nach. Nach dem Ende der Ausstellung folgten Julian, Dick, George und Anne ihrem Verdächtigen im größtmöglichen Abstand. Er schien nicht zu bemerken, besuchte allerlei Läden und Imbissbuden und kaufte überall Kleinigkeiten, die er mit großen Geldscheinen bezahlte. Als es dämmerte, ging er ins Pfarrhaus, wo er sich lange Zeit in seinem hell erleuchteten Dachzimmer zu schaffen machte. Das Licht geht außer leise. Er wird jeden Moment nach unten kommen. George, pass bloß auf Timmy auf. Ganz ruhig, Timmy. Wir lassen ihn schon nicht entwischen. Stille! da. Er kommt aus der Tür. Okay. okay. Ich folge ihm als Erster. Bleibt in Sicht weiter hinter mir. Ja, Genauso wie am Vorabend ging Kevin Blossom zielstrebig zum Strand. Das Motorbus kommt wieder. Ja. Und wieder steigt ein Mann mit einer Kiste aus. Ja. Bleib stehen. Zu so werden wir doch sofort entdeckt. Okay gar nicht näher herangehen. Mir ist jetzt schon alles klar. Echt? Du meinst, das Falschgeld ist in der Kiste? Ja, ganz sicher. Echt? Aha. Das heißt, der Mann im Boot ist derjenige, der das Falschgeld gemacht hat? Ja. Wohl eher ein Verbindungsmann, der das Geld von der Fälscherwerkstatt zum Verteiler bringt. Ja, verstehe. Und dieser Kevin sorgt dafür, dass er die Blüten los wird und so viel echtes Geld wie möglich zurückbekommt. Ja, und weil es eine internationale Ausstellung ist, wird sich das Falschgeld bald in der ganzen Welt verteilen und niemand kann mehr nachvollziehen, wo es er stammt. Richtig. Das können wir doch sicher verändern, oder? du dich verlassen kannst. Achtung! Er kommt in unsere Richtung. Versteckt euch! Okay. Zum Fahrhaus. Ja, und wir gehen ihm nach. Ups, Sch Scheiße. Na, pass auf. Wie erwartet kehrte Kevin mit der neuen Kiste zum Fahrhaus zurück. Doch diesmal trug er sie nicht sofort auf sein Zimmer. Stattdessen ging er mit ihr zum Schuppen. Guck mal, was will er denn im Schuppen? Also, vielleicht hat er mitbekommen, dass jemand in seinem Zimmer war und sucht ein neues Versteck. So. Ja, stimmt. Er kommt doch ohne Kiste wieder raus. Siehst du? Die Kinder warteten ab, bis Kevin im Fahrhaus verschwunden war. Sobald sie das Licht in seiner Dachkammer sahen, huschten sie in den Schuppen, wo sie die Kiste nach kurzer Suche in einen kleinen Verschlag entdeckten. Doch wieder gab es keine Möglichkeit, den verschlossenen Metallbehälter zu öffnen. Anne schlug vor, wenigstens Pastor Fletcher zu informieren. Kinder, was, äh, das, was ist denn los? Sie haben einen Geldfälscher im Haus. Dieser, dieser Kevin Blossom. Ach, wie kommt ihr denn darauf? Das Geld, mit dem wir heute beim Krämer bezahlen mhm. wollten, das, das waren alles Blüten. Was du nicht sagst? Ja. Zwei von meinen Gästen ist heute dasselbe passiert. Ja, und dieser Kevin Blossom bekommt nachts Kisten mit einem Motorboot geliefert. Sie sehen genauso aus wie die großen Geldkassetten in einer Bank. Und eine davon hat er gerade in Ihrem Geräteschuppen versteckt. Nun, Kinder, dann werde ich morgen die Polizei rufen. Vielleicht können die sich die Kiste ja mal ansehen. Morgen? Ja, aber Sie können doch die Polizei auch gleich rufen. Ja. Und wenn sich herausstellt, dass sich in der Kiste nur Blumensamen befinden? Nein, nein. Ihr habt schon gestern einen unschuldigen Verdächtigt wie mir zu Ohren gekommen ist. Und ich möchte die Nachtruhe meiner Gäste nicht stören. Aber gute Nacht Kinder. Äh, äh, gute Nacht. Oh, gute Nacht. Er glaubt uns nicht. Wir brauchen einen Nachweis, dass die Scheine direkt von Kevin kommen. Ich habe eine Idee. Äh, ja? Sven, Sag mal. Morgen verkaufen wir unsere Crepe wieder. Aber diesmal leihen wir uns das Geldscheinprüfgerät von Mr. Kinsey aus. Mr. Kinsey gab das teure Prüfgerät nur ungern heraus, aber letztendlich konnte Anne ihn davon überzeugen, dass sie unschuldig waren. Und dass sie den echten Fälscher nur mit Hilfe seines Gerätes stellen konnten. Eier und Mehl kauften sie mit dem Vorschuss, den sie von Tante Fanny bekommen hatten. Meine Damen und Herren, hier gibt es frische Kreppen nach französischer Art mit selbstgemachter Preisebeermarmelade. Oh, da kommt ja unser Stammkunde, Kevin Blossom. Hallo, Kinder. Wo wart ihr denn gestern? Ich habe euch richtig vermisst. Ja, Tut uns aber leid. Oh, Sie sind hoffentlich nicht unseretwegen verhungert. Tja, wie ihr seht, lebe ich ja noch. Und äh, wie viele Crepes möchten Sie? Kannst mir gleich zwei geben. Mhm. Das macht dann ein Pfund. Mhm. Ich habe leider nur eine Zehn-Pfund-Note. Ach, das ist doch kein Problem. Die muss ich nur schnell durch unsere Geldscheinprüfmaschine ziehen. Genau. Eine Geldschein war Mhm. Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Glaubt ihr etwa, ich will euch Falschgeld andrehen? Aber nein, es ist nur so, dass in den letzten Tagen falsche Banknoten in Karen aufgetaucht sind. Deswegen wurden alle Verkäufer gebeten, größere Scheine zu prüfen. Reine Vorsichtsmaßnahme. Tja, sehen Sie, und Ihr Schein war schon mal so eine Blüte. Aber das kann doch gar nicht sein. Aber Sie brauchen sich doch nicht so zu beunruhigen. Falsche Banknoten sind nun mal im Umlauf und da kann auch mal eine in Ihrer Geldbörse landen. Was ja, passieren? Ja, Sie haben doch sicher noch einen anderen Schein. Nun geben Sie schon. Wir kennen ja wechseln. genau. Bitte. Ja, danke. Der ist leider auch falsch. Mhm. Äh, wissen Sie was, äh, geben Sie uns doch einfach alle Scheine, die Sie haben und äh, dann ziehen wir Sie einmal schnell durch unseren Apparat und äh, Sie wissen, woran Sie sind? Ach, sind schnell. du glaubst doch mhm? nicht im Ernst, dass ich dir mein ganzes Geld zeige. Ja, aber warum denn nicht? Dick will es doch gar nicht haben. Er will es doch nur prüfen. Ja, nur prüfen. Ja, ja. oder kann es vielleicht sein, dass diese Geldscheine alle aus derselben Kiste stammen? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Da, kommt Pastor Fletcher. Hallo, wir sind hier. Könnte es sich vielleicht um diese Kiste handeln? Ja, verdammt. Komm, der Töter! Was ist mit der Hose los? Die Polizei ist da! Oh Gott! Schön hier geblieben. Jimmy, lass ihn los. Komm, bei Fuß. Komm her. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ja. Freut ist noch schön, Blöde Görn. Ja. Dann haben Sie die Polizei also doch gerufen, Pastor Fletcher. Ja, natürlich. Das habe ich euch doch schließlich versprochen. Und da eure Beobachtungen einen dringenden Verdacht nahegelegt haben, haben die Beamten die Kiste mit einem kleinen polizeilichen Trick geöffnet. Ach, die verfluchte Bande habt ihr mir hinterher spioniert? Oh ja. Wart ihr etwa in meinem Zimmer? Mhm. Ihr sind sehr froh über den Einsatz der fünf Freunde, Mr. Blossom. Oder soll ich lieber sagen Mr. Kevin Gatwick? Denn das ist ja wohl ihr richtiger Name. Dachte ich's mir doch, dass Mr. Blüte nur ein Pseudonym ist. Du hältst dich jetzt wohl für ganz schlau. Ja, zumindest für schlauer, als Sie es sind. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen, Kinder. Nach Kevin Gatwick haben wir schon lange gesucht. Kommen Sie, Mr. Gatwick. In meinem Revier gibt es eine schöne, freie Zelle für Sie. Und wenn Sie heute Abend zum Strand gehen, können Sie auch den Kumpan von Mr. Gatwick kennenlernen. Ach, wirklich? Danke für den Hinweis. Ja. Der wird in nächster ja. Zeit wohl nicht mehr im Motorboot fahren können. Elende Rotzbengel! Äh. Müssen Ihre Nase auch in alles stecken, was Ihnen nichts angeht? Abmarsch! Lassen Sie Lass mich los! In Ihrer Zelle können Sie noch genug vor sich hinschimpfen. Jetzt können wir unser Blumenfest endlich ohne böse Überraschung feiern. Oh ja, ja. Sozusagen nur noch mit echten Blüten. Ja. Und, und der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Und Wir durchforschen alte Gemäuer, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaub mir.